Олівія, і одразу ж пошкодувала, адже Анн таки мала рацію. Він може таким бути, а може бути зовсім інакшим. Як скажеш, Анн здавалась переконаною. Як ви взагалі почали зустрічатись? Ти ніколи мені не розповідала? Ем, Олівія відвела погляд. Адам, мабуть, учинив щось екстраординарне, адже вони з доктором Родрігесом зробили жест «Дай п'ять». Вона помітила, як Том дивиться на неї, і з усмішкою помахала йому. Ми просто розмовляли, а потім пили каву, а потім. Як це взагалі почалося? втрутився Джеремі, вочевидь, налаштований, скептично. Як взагалі можна погодитися зустрічатися з Карлосоном, принаймні не побачивши його без сорочки? Ти поцілувала його. Ти поцілувала його, а потім наступне, що ти знаєш, це він рятує твою дупу, купляє тобі коржики і напрочуд ніжно називає нахабою. І навіть коли поводиться як примхливе лайно, однаково не здається таким уже й поганим, чи взагалі не здається поганим. А потім ти посилаєш його по телефону і, можливо, псуєш усе. Він просто запросив мене на побачення, і я погодилась. І це була справжнісінька брехня. Людина з опублікованими статтями в лансет із такими м'язами ніколи не запросить таку, як Олівія. «Ви не в тіндер зустрілись?» «Що? Ні! Тому що всі саме так і вважають. Я там навіть не зареєстрована». «А Карлсен? «Ні, можливо, так». Олівія масажувала скроні. «Хто саме каже, що ми зустрілися в тіндер?» Взагалі-то ширяться чутки, що вони зустрілися в край -ліст. Неуважно докинув Малкольм і комусь помахав. Вона простежила за його поглядом і помітила, що він дивиться в бік Голдена Родрігеса, який усміхається йому і махає у відповідь. Олівія нахмурилась, і лише тоді до неї дійшло, що сказав Малкольм. край Я не кажу, що це можливо», – знизив плечемо Малкольм. «А хто таке каже?» «Навіщо взагалі про це говорять?» Ань поплескала Олівію по плечу. «Не хвилюйся, чутки про тебе і Карлосона втратили гостроту після того, як доктор Каммоз голосно сперечалася з слоном щодо викидання зразків крові в жіночі туалети. Ну здебільшого втратили. Ну чого ти?» Вона сіла і, притягнувши Олівію до себе, обійняла. Від неї пахло кокосом. «Дурний, дурний сонцезахисний крем!» «Заспокойся!» Оле я знаю, що деякі люди поставились до цього негативно, але і Джеремі, і ми з Малкольмом за тебе щасливі. Завдяки заспокійливій усмішці Ань, Олівія нарешті розслабилась. Передусім тому, що в тебе нарешті буде секс. Розділ 8. Гіпотези. За шкалою Лайкерта в діапазоні від 1 до 10 поява Джеремі дорівнюватиме мінус 50 зі стандартною похибкою 0,2. Номера 37 картопляних чипсів із сілею і остром не було в наявності. Це було неочікувано. Олівія війшла до кімнати відпочинку О восьмій вечора І на цей час у торговому автоматі Мала б залишитись бодай одна пачка Вона добре пам'ятала, як поплескала Себе по задніх кишенях джинсів Шукаючи дріб'язок і зраділа Його наявності Вона згадала, як приблизно дві години тому Уявляла, що підготувавши вже третину Звіту, нагородить себе Найкращими снеками, які були на четвертому Поверсі Однак, коли ця мить настала, виявилося, що Чипсів немає, а це вже було проблема. Адже Олівія, відчуваючи сильний голод, вже вкинула свої дорогоцінні монети в автомат. Вона обрала 24-й номер – Твікс. Теж нічого, але не її улюблене. І коли він упав, почула тихий безнадійний стук. Вона нахилилася, щоб узяти його, дивлячись, як обугортка блищить у неї в долоні. Краще б це були чипси із сіллю й оцтом. Прошепотіла вона, трохи ображена. Ось! а Перелякавшись, вона миттєво обернулася і набула захисної позиції, збираючись або захищатись, або атакувати. Але єдиною людиною, присутньою в кімнаті для відпочинку, виявився Адам, який сидів посередині маленького дивана і весело дивився на неї. Олів'я розслабилась і, бажаючи зменшити серцебиття, притиснула руки до грудей. – Коли ти тут з'явився? – П'ять хвилин тому, – спокійно відповів він. – Я сидів тут, коли ти ввійшла. – а чому нічого не сказав? Можу спитати те саме, адам нахилив голову. Я тебе не помітила. Навіщо ти сидиш у темряві, наче збочинець, намагаючись оговтатись від переляку, Олівія прикрила рот рукою. Світло не працює, як і завжди. Він підняв свій напій – пляшку Кока-Коли, на якій було написано «Серафіна». І Олівія пригадала, як Джез, один з його аспірантів, скаржився, що в лабораторію Карлосона взагалі не можна було приносити їжу. Адам підняв щось і простягнув Олівії. «Ось, можеш з'їсти рештки чіпсів». Олівія звозила очі. «Ти? Я? Це ти вкрав мої чіпси?» Він усміхнувся кутиками губ. «Вибач». Ти можеш забрати рештки. Він подивився на пачку. Здається, там залишилося ще багато. Вона трохи повагалась і зрештою наблизилась до нього, потім підозріла взяла пачку і сіла поруч з ним. Ем, дякую. Адам кивнув і ковтнув кока-коли. Намагаючись не дивитись на нього, вона перевела погляд собі на коліна. Гадаєш, варто пити кофеїн о Олівія подивилась на годинник. 19:20. Хоча, враховуючи його чудову особистість, кофеїн йому взагалі був противопоказаний. І все-таки, що середи вони разом пили каву. Олівія просто була посередником. Сумніваюсь, що взагалі спатиму. Чому? До суботи маю провести останні аналізи. А, умощуючись зручніше, вона відкинулася на спинку дивана. Я гадала, для цього в тебе є міньйони. Як виявилося, Айчар не схвалює цілодобове користування аспірантами. Яке неподобство. Дійсно, а ти чому тут? Звідь тому, вона зітхнула. Я вже завтра маю його надістати, але там є один розділ, який я... Вона зітхнула вдруге. Я проводжу кілька аналізів, просто щоб переконатися, що все ідеально, але моє обладнання не зовсім. Ти казала про це Айшегюль? Він назвав її Айшегюль? Ну, звісно, тому що Адам був для неї колегою, а не аспірантом. Тому, звісно ж, він називатиме її Айшагюль. Він не вперше називав її на ім'я, і Олівія вже не раз це помічала. Проте, коли вони так сиділи на одинці та тихенько розмовляли, легко було забути, що Адам викладач, а вона ні. Зовсім різні світи. Казала, але на щось краще немає фінансування. Вона чудовий науковий керівник, але... Коли минулого року захворів її чоловік, вона вирішила піти на пенсію. І тепер складається враження, що їй до всього цього ставало байдуже. Олівія потерла скроню. «Ти збираєшся передавати їй мої слова?» «Ну, звісно ж». «Не треба», – заслугнала вона. «А також розповім, як ти пристаєш із поцілунками. А головне, як ти змусила мене нібито з тобою зустрічатися. І взагалі, о той сонцезахисний крем?» «О, Боже!» Олівія, схопивши себе за голову, сховала обличчя в колінах. Боже, сонце захисний крем. Отак. Його голос звучав приглушено. Це було незручно, припустила вона, випрямляючи спину. Адам дивився в іншому напрямку, мабуть, те, що він зніяковів, їй здавалося. Він прочистив горло. Ну, якщо не враховувати решту. Так, і решту теж, адже його решта, мабуть, добряче відрізнялась від її. Для нього це, мабуть, було жахливо, шокуюче і настирливо, а от для неї у своїй скарзі ти про сонцезахисний крем напишеш. Кутики його губ смикнулися вгору. Вона з цього починатиметься. Нанесення сонцезахисного крему без попереднього узгодження. – Припини! Я врятувала тебе від базально-клітинної карциноми! – лапала з використанням сонцезахисного крему. Вона вдарила його твіксом, і він з усмішкою ухилився. «Не хочеш половину? Адже я планую з'їсти всі твої чипси». «Ні». «Впевнений?» «Ненавиджу шоколад». Олівія не в змозі повірити в його слова витріщалась на Адама. «Ну, звісно. Чом би ні? Ти ненавидиш все смачне, миле, зручне. Він жахливий на смак». Тобі просто подобається жити в моторошному жахливому світі, де існує лише чорна кава і звичайні бублики, і звичайним вершковим сиром, і чомусь картопляні чипси з сілью і оцтом. Я так розумію, вони твої улюблені? Я не про це. і Я приємно здивований тим, що ти пам'ятаєш мої замовлення. Я не маю вибору, вони завжди однакові. Принаймні, я ніколи не замовляв нічого з назвою Фрапучино Єдиноріг. Він був таким смачним, наче веселка. Наче цукор і харчові барвники? Це мої найулюбленіші речі у цьому світі. Дякую, що купив їх для мене. Цієї середи фальшиве побачення минуло напрочу чудово, хоча Олівія й була зайнята звітом і перекинулася з Адамом лише кількома словами. І, чесно кажучи, це її трохи засмутило. До речі, ми з тобою невтомно працюємо в лабораторії. А чим займається Том? Байдикує. Здається, на побаченні. На побаченні у нього тут є дівчина? У тому багато дівчат, усюди. І вони всі справжні? Вона засміялася усмішкою і помітила, що Адам намагається всміхнутися у відповідь. Тобі півдолара віддати за чипси? Не треба. Чудово, адже це десь третина моєї місячної зарплати. Цього разу вона дійсно змусила його засміятись, і через те, як змінилось його обличчя, змінився й увесь навколишній світ. Олівії довелося переконувати свої легені працювати і далі вдихаючи кисень, а очі не танути в маленьких зморшках навколо його очей, у ямочках на його щоках. Як приємно чути, що зарплата аспірантів геть не змінилася. Та те теж усю аспірантуру їв лише локшину святкого приготування і банани. Мені не подобаються банани, але в мене завжди було багато яблук. На яблука потрібно чимало грошей, ти фінансово безвідповідальний марнотратник. Нахиливши голову, вона замислилась, чи зручно буде запитати про те, що вона страшенно хотіла знати давно. Вона подумала, що це, мабуть, буде недоречно, і однаково поцікавилась. «Скільки тобі років?» «Тридцять чотири». «Ого! Вау!» Вона була певна, що він молодший – чи навпаки старший, на її думку, він взагалі жив у вимірі, де плину часу просто не існувало. Тому вона так дивувалася, почувши цю цифру. Дізналась його рік народження, і що він народився майже на 10 років раніше за неї. А мені 26. Олівія не розуміла, навіщо назвала свій вік, адже він її не запитував. Досить дивно розуміти, що ти колись теж був студентом. Та невже? Та аспірантом таким був? «Яким таким?» «Ну, знаєш, вона примружила очі, ворожим і неприязним». Він кинув на неї погляд, але вона вже не сприймала його надто серйозно. Насправді, мабуть, навіть гіршим. Щоб пак, вона сперлася об спинку дивана і почала їсти чипси. Настала недовго приємна тиша. «То зараз стало трохи краще?» «Що?» «Оце все!» – вона махнула рукою. «Академічна спільнота». Після закінчення аспірантури стало краще з появою посади? Ні, Боже, ні! Він здавався таким нажаханим, що Олівія не втрималась і засміялась. Тоді навіщо ти цим займаєшся? І гадки немає. Олівія щось помітила в його погляді, але не зрозуміла, що саме. І не дивно, вона майже нічого не знала про Адама Карлосона. Він був гімніком, але в цьому неочікувано виявилося й дещо інше. Гадаю, це якось пов'язано з елементом ретроспективних витрат. Коли вкладено стільки часу і сил кинути, все стає важко. Але наука цього варта, принаймні, коли все виходить. Вона мугикнула, розмірковуючи над його словами, і пригадала хлопця з убиральні. Він казав, що в науковому середовищі зиск отримують лише одиниці, а також, що наукою треба займатися лише з дійсно важливої причини. Оліві стало цікаво, де він зараз. Чи закінчив аспірантуру, чи розуміє, що допоміг одній людині ухвалити найскладніше рішення. Чи знає, що десь у світі існує дівчина, яка постійно згадує їхню випадкову зустріч. Навряд чи. Я розумію, що аспірантура і повинна бути такою жахливою, але бачити тут одного з викладачів, який замість того, щоб у вечір п'ятниці, переглядати вдома Нетфлікс чи вечерити з дівчиною – це пригнічує. Мені здавалося, ти і є моя дівчина. Олів'я усміхнулася. Не зовсім. Але оскільки ми заговорили про це, а чому в тебе її немає? Тому що тобі, як натякає твоя поведінка, подобається бути самотнім? А я настерливо тебе дістаю. Мені варто просто забрати чіт-дурні чіпси, шоколадку і повернутися до моїх дурних зразків білка. Але поряд з тобою так затишно. Мене так вабить до тебе, і я навіть не розумію чому. «Ти збираєшся тут залишитись?» – запитав він після аспірантури. «Так, можливо, ні». Олівія засміялась, побачивши його усмішку. «І гадки немає». «Точно. Просто є речі, за які я обожнюю наукове середовище. Проводити час у лабораторії, займатися дослідженнями, вигадувати нові ідеї, сподіватися, що займаюся чимось значущим». Але якщо я вирішу залишитись у науці, мені доведеться займатися і багато чим іншим. Вона похитала головою. Іншим? Так, здебільшого піаром. Писати гранти і переконувати людей у необхідності фінансування моїх досліджень. Робота в інтернеті, яка є своєрідним колом пекла. Публічні виступи чи навіть розмови віч на віч, коли треба когось вразити. Чесно кажучи, це найгірше. Ненавиджу це. Я відчуваю, як моя голова вибухає. І завмираю. І всі осудливо дивляться на мене. І язик припиняє мене слухатись. І я одразу хочу померти на місці. І щоб б настав кінець світу. І... Вона помітила погляд, як він усміхається, і кинула на нього сумний погляд. Ну, ти вловив суть. Ти можеш упоратися з цим, якщо забажаєш. Просто потрібно потренуватись, упевнитись, що ти зібрала свої думки докупи, і таке інакше. Знаю, і я намагалася це зробити. Я навіть репетирувала нашу розмову з Томом, і все ж, коли він поставив мені просте запитання, я повелася як дурепа. А потім ти мені допоміг і в мене вийшло зібрати думки докупи, тож ти сам того не підозрюючи врятував мене. Я не знаю, може у мене пошкоджено мозок?» Він похитав головою. Все було чудово, особливо враховуючи, що поряд сидів твій фальшивий хлопець. Вона не додала, що саме його присутність і допомогла їй зусім упоратись. Том виглядав дійсно враженим, а це багато про що говорить, і єдиним, хто схибив, був він». «До речі, я хотів вибачитись за його поведінку». «Ти про що? Що він змусив тебе говорити про особисті речі?» «О!» Олів'я подивилася в напрямку блакитного сяйва торгового автомата. «Нічого страшного, це було вже давно!» І здивувалася, почувши, як продовжує, коли я навчалася в старших класах. «Ти була зовсім юною!» У його голосі відчувалася якась урівноваженість, може через відсутність вираженої симпатії, але завдяки цьому вона й заспокоювалася. Мені було 15, тоді ми з мамою були разом, займались, навіть не знаю, плавали на байдарках, планували завести кішку, сперечали, що я замість того, щоб винести сміття, продовжую скидати все переповнене відро. І тут їй ставлять діагноз, а вже через три тижні вона... Олівія не могла вимовити це... Її губи, її голосові зв'язки, її серце, все її тіло не бажало вимовляти ці слова Тож вона просто ковтнула їх До самого мого повноліття система опіки так і не знайшла, куди мене відправити «А твій батько?» Вона похитала головою, його ніколи не було поряд. Як казала мама, він той, що казав Вона тихенько засміялась Ген, який відповідає за небажання викидати сміття, мабуть, від нього Мої бабуся і дідусь померли, коли я була ще зовсім маленькою. Мабуть, це те, що трапляється з близькими мені людьми. Вона хотіла пожартувати, дійсно хотіла, щоб її слова не були сповнені невимовної гіркоти. Вона сподівалася, що це вдалося. Я просто була одна. І що ти робила? До 16 років жила в приємній родині, а потім емансипація. Вона знизила плечи, мене, чи відкидаючи спогади. Якби діагноз було поставлено раніше, хоча б на кілька місяців, можливо, вона б і досі жила. Можливо, від операції та хіміотерапії дійсно була б якась користь. І я... мене завжди цікавила наука, тож я вирішила, що якийсь час Адам порпався в себе в кишенях, а потім простягнув їй зібгану паперову серветку. Олівія розгублено подивилась на неї, і лише тоді усвідомила, що шкіра на її щоках стала мокрою. «Ох, Адаме, ти щойно запропонував мені брудну серветку?» «Я... можливо...» Він стиснув губи. «Я запанікував?» Усміхнувшись, вона взяла запропоновану ним серветку і висякалася в неї. Зрештою, вони двічі цілувались. Чому б не поєднати і їхні шмарклі? «Вибач, зазвичай я цього не роблю». «Чого саме?» «Нарюмсею». «Я... не треба було все це розповідати». «Чому?» «Тому що». Це було важко пояснити, але ще разу, як Олівія розповідала про матір, вона відчувала суміж болю і прихильності. Саме тому вона й намагалася уникати цієї теми. І саме тому ненавиділа рак. Він не лише відібрав у неї людину, яку вона любила понад усе, а й зробив усі пов'язані з нею щасливі спогади гіркими». «Я перетворююсь на плаксу!» На його обличчі з'явилася усмішка. «Олівія, ти можеш про це говорити, і ти маєш дозволяти собі плакати!» Вона зрозуміла, що він говорить цілком серйозно, що вона справді може скільки завгодно розповідати про свою матір, а він уважно її слухатиме. Проте вона не знала, чи готова до цього, тому, знизивши плечима, змінила тему. «Хай там як, але ось вона я!» обожнюю роботу в лабораторії та ледь можу впоратися з рештою Рефератами, конференціями, роботою в мережі, викладанням, отримую відмови на гранти». Олівія махнула рукою в бік Адама. «Завалює дисертації. Твій однокурсник і досі тебе ображає?» Олівія зневажливо махнула рукою. «Я йому не подобаюся, але нічого страшного. Він оговтається». Вона прикусила губу. «Вибач мені за той вечір. З мого боку це було грубо». Ти маєш право на мене сердитись. Адам похитав головою. Все добре, я розумію, чому ти так написала. Я з тобою згодна стосовно небажання створювати нове покоління найжахливіших учених століття. Здається, я не використовував цього словосполучення. Але маю на увазі, я однаково вважаю, що свою думку ти можеш висловлювати не в такій жорсткій формі, навіть якщо ти пом'якшиш свою критику, її зміст ми второпаємо. Він кинув на неї довгий погляд. А потім кивнув. Добре. Тобто ти станеш люб'язнішим? Навряд. Вона зітхнула. Знаєш, якщо в мене не залишиться друзів і всі мене через тебе зненавидять, мені буде неймовірно самотньо, і тобі доведеться щодня зі мною спілкуватись. Я тобі весь час набридатиму. Ти впевнений, що погане ставлення до аспірантів того варте? Цілком. Вона знову зітхнула, але цього разу з усмішкою і поклала голову йому на плече. Можливо, це було трохи занадто, але відчувалось настільки природно, може через всі ті ситуації, у які вони потрапляли, може через те, про що вони розмовляли, а може тому, що зараз був вечір. Адам, здається, не заперечував. Він просто сидів поруч, спокійний, розслаблений, теплий та сильний. І вона відчувала це через тканину його сорочки. Перш ніж він порушив тишу, Олівії здалося, що минула ціла вічність. «Я не вибачатимуся, що змусив Грега переробляти дисертацію, але мені шкода, що через мене тебе спіткали неприємності, і доки всі вважатимуть тебе моєю дівчиною, це може статися знову». «Що ж, і ти мені вибач за ті повідомлення», – знову повторила вона. «Ти чудовий, навіть коли ворожий і неприязний». «Приємно чути». Мені треба повертатись до лабораторії. Піднявшись, вона почала масажувати собі шию. Мій нещасний блотінг сам себе не виправить. Адам зморгнув, наче не очікував, що вона так швидко збереться піти. Наче хотів, щоб вона залишилася. Чому нещасний? Вона застагнала. Просто вона взяла телефон і, натиснувши кнопку додому, показала фотографію її останнього вестернблота. Бачиш? Вона показала на цільовий білок. Ось це цього не повинно. Він задумливо кивнув. Ти впевнена, що вихідний зразок був якісним? А гель? Так, у ньому не було рідини, і він не встиг висохнути. Схожа, проблема в антитілах. Вважаєш? Вона поглянула на нього. Так, я б перевірив. Титр і буферний розчин. Якщо справа не в них, тоді проблему треба шукати у хибному вторинному антитілі. Якщо нічого не виходитиме, приходь у мою лабораторію, візьмеш, що тобі треба. Це ж стосується і будь-якого обладнання, чи витратних матеріалів. Якщо тобі буде щось потрібно, просто звернись до керівника моєї лабораторії. Ох, вау, дякую. Вона усміхнулася. «Тепер мені навіть трохи шкода, що тебе немає в моїй дисертаційній раді. Мабуть, чутки про твою безсердечність занадто перебільшені». Кутики його губ смикнулися вгору. «Може, я просто стою кращим поряд із тобою?» «Тоді, гадаю, мені треба проводити з тобою більше часу. Просто, щоб, ну знаєш, врятувати кафедру від твого жахливого настрою», – усміхнулася Олівія. Адам кинув погляд на фотографію хибного вестерн-блота, яку вона тримала в руці. «Що ж, принаймні аспірантури ти швидко не закінчиш». Вона наполовину засміялась, наполовину зітхнула. «Боже мій, невже ти щойно...» «Об'єктивно!» «Це найжорстокіша, найобразливіша річ!» Вона засміялась, тримаючись за живіт і показуючи на Адама пальцем. «На основі твоїх блотів...» Яку взагалі можна сказати аспірантові з-поміж усіх? Я можу краще, головне – правильний настрій. Все скінчено. Якби ж їй вдавалося втримати усмішку, може тоді б він сприйняв її слова серйозно, а не дивився на неї трепетливо і весело. Серйозно, дякую за чудово проведений час. Вона зробила спробу ображено піти, але він схопив її за рукав і потягнув на себе, змушуючи знову сісти поруч мабуть, навіть трохи ближче, ніж раніше. Вона кидала на нього сердитий погляд, але він не звертав на це увагу. «Нічого страшного в аспірантурі, що триває більше п'яти років, немає», – примирливо промовив він. Олівія зітхнула. «Ти просто хочеш залишити мене тут назавжди, аж доки твоя скарга не перетвориться на найбільшу, найтовстішу, з найвагомішими доводами споміж усіх, що коли-небудь існували. Саме на це я й розраховував» тому я тебе й поцілував». «О, замовкни!» Нахиливши голову, Олівія прикусила губу і сподівалася, він не помітить, що вона усміхається, наче справжнісінька дурепа, якою насправді й була. «Я можу тебе дещо запитати?» Адам вичікувально подивився на неї. Останнім часом він часто так на неї дивився, тож вона продовжила, але її голос став набагато тихішим. «Якщо чесно, навіщо ти це робиш?» «Що саме?» Я маю на увазі наші несправжні стосунки. Я розумію, ти хочеш, щоб ніхто не здогадувався, що ти можеш звільнитись, але чому ти не почнеш зустрічатися з кимось по справжньому? Просто ти не такий уже й поганий? Яка висока похвала? Ні, я серйозно. Враховуючи твою поведінку під час фальшивих побачень, я впевнена, що багато жінок, ну, деякі жінки справді залюбки б з тобою зустрічалися. Вона знову прикусила губу смикуючи дірку на коліні джинсів. «Ми ж друзі!» «Так, ми не були ними раніше, але зараз так і є, отже ти можеш мені розповісти?» «А ми друзі?» Вона кивнула. «Так, так, ми друзі, ну годі вже!» «Звісно, ти щойно порушив один зі священних принципів дружби в науковому колі, назвав час мого випуску. Але я тебе пробачу за умови, що ти зізнаєшся мені». «Невже це краще, ніж мати, ну, знаєш, справжню дівчину?» «Так?» «Дійсно?» «Так?» Він здавався чесним. Він був чесним. Адам ніколи не брехав. Олівія могла б закластися на що завгодно. «Чому? Тобі настільки подобаються песточі сонцезахисним кремом? Чи може можливість пожертвувати сотні доларів для Старбаксу в нашому університетському містечку?» Він майже непомітно усміхнувся. А потім став серйозним і дивився вже не на неї, а в бік столу, на який вона нещодавно кинула пластикову обгортку. Він глитнув. Олівія побачила, як ворушиться його щелепа. «Олівія!» – він глибоко вдихнув. «Ти маєш знати!» «О боже!» – вони обоє перелякалися. Олівія найімовірніше набагато більше за Адама і подивилися в бік дверей. Там стояв Джеремі, драматично притискаючи руку до грудей. «Я зараз мало в штанини наклав. Чого ви сидите в темряві?» «Що ти тут забув?» – роздратовано подумала Олівія. «Просто розмовляємо», – промовила вона. Проте ці слова взагалі не описували те, що зараз відбувалось, і вона не розуміла чому. «Ви мене налякали?» – знову повторив Джеремі. «Ол, ти працюєш над звітом?» «Так». Вона кинула швидкий погляд на Адама, який мовчки сидів поруч із нею. Вирішила трохи перепочити, і якраз збиралась повертатись до роботи. «О, клас, і я!» Джеремі усміхнувся, показуючи в напрямку його лабораторії. «Мені треба ізолювати купу незаймених плодових мушок. Ну, поки вони ще не втратили свою незаймність». Він поворушив бровами, змушуючи Олівію вичавити з себе фальшивий смішок. Зазвичай їй подобалось його почуття гумору. «Зазвичай». Але зараз вона лише хотіла, вона не була впевнена, чого саме. «Олто, ти йдеш?» «Ні, чесно кажучи, мені й тут подобається». Звісно, вона неохоче встала. Адам теж підвівся, зібрав їхні обгортки, свою порожню пляшку і, відсортувавши, викинув у бак для сміття. «На добранню, доктора Карлосини», – промовив Джеремі. Адам мовчки кивнув. Прочитати його думки знов стало неможливо. «Гадаю, це і все», – подумала вона – Олівія відчула, як защеміла в грудях. Мабуть, вона просто втомилась і забагато чи навпаки надто мало з'їла. «Адаме, до зустрічі!» «Так?» – прошепотіла вона, перш ніж він вийшов з кімнати. Вона говорила тихо, щоб Джеремі не розчув її. Можливо, не розчув і Адам, але на мить він зупинився, а потім їй здалося, що він ледве торкнувся пальцями її долоні. «На добраніч, Олівія!» Розділ дев'ятий. Гіпотеза. Що більше я згадую вкладений файл у емейлі, то меншою стає ймовірність того, що його дійсно буде завантажено. СУБОТА 18.34 Від ОЛІВІЇ СМІТ КОМУ Том Бентон ТЕМА ЗВІТ дослідження раку підшлункової залози Томе, доброго вечора. Надсилаю вам звіт, який ви просили. В ньому детально описані результати, яких я на цей час досягла і мої думки щодо подальших напрямків, а також перелік того, що може знадобитися. Дуже чекаю на ваш відгук. З повагою, Олівія. Субота, 18.35. Від Олівії Сміт, кому? Том Бентон. Тема – звід дослідження раку пішункової залози. Томи, доброго вечора. Упс, я забула прикріпити файл. З повагою, Олівія. Сьогодні, 15.20. Від Том Бентон, кому? Олівії Сміт. Тема – звіт дослідження раку підшлинкової залози. Олівія, завершив читати звіт. Зможеш прийти до Адама, щоб ми поговорили про звіт? Може завтра вранці, вівторок, о 9 годині ранку, В по пообіді ми з Адамом їдемо до Бостона. Том Бентон. Серце Олівії калатило швидше, вона не була впевнена, чи то від думки про Адамів дім, чи від нагоди почути рішення Тома, і негайно написала Адаму. Олівія, «Том щойно запросив до тебе в гості. Він хоче обговорити звіт. Не заперечуватимеш, якщо я прийду?» «Адам». «Звісно, коли?» «Олівія». «Завтра о дев'ятій ранку. Ти будеш вдома?» «Адам». «Мабуть, так? Біля мого будинку немає велодоріжок. Тебе підвести, Я можу за тобою заїхати». Мелкольм висадив її біля чудового колоніального будинку в іспанському стилі з ліпниною на стінах і арочними вікнами. І поки Олівія не погодилась покласти в рюкзак перцевий балончик, відмовлявся залишати її саму. Пройшовши цегляною доріжкою, вона наблизилася до дверей, милуючись мальовничою зеленю із затишною атмосферою Ганко. І саме тієї миті, коли зібралася подзвонити в дзвоник, почула своє ім'я. Позаду неї стояв Адам. Спітнілий, вочевидь, щойно зі своєї ранкової пробіжки. На ньому були сонцезахисні окуляри, шорти і прилипла до грудей футболка з логотипом Принстонського університету. Єдине, що вибивалося із чорного ансамблю – це айрподс у його вухах, які можна було помітити крізь його мокре волосся. Вона відчула, як усміхається, і спробувала уявити, яка музика йому подобається. Мабуть, Койл або Крафферк? За можливість п'ять хвилин покопатися в його плейлисті, вона б віддала половину своєї зарплати і додала б туди Тейлор Свіфт, Бейонсе і, мабуть, декілька пісень Аріани, розширити його кругозір. Вона не бачила його очей за темними лінзами, але їй і не треба було. Він щойно побачивши її ледь помітно, але усміхнувся кутиками губ. Все добре? запитав він. Олівія зрозуміла, що весь час на нього витріщалася. «Ем, так, вибач, а ти як?» Він кивнув. «Будинок знайшовся легко?» «Так, я саме збиралась постукати». «Не треба». Він пройшов повз неї, відчинив двері і, дочекавшись, поки вона війде, зачинив їх. Вона відчула його запах – піт, мило і щось темне і приємне. І знову замислилась, як швидко він став для неї таким знайомим. «Гадаю, том зараз отам». Будинок Адама був просторий, сповнений світла з мінімумом меблів. «Жодних опудал тварин?» – тихо запитала вона. Адам не встиг відповісти, бо вони побачили Тома. Той сидів на кухні та працював за ноутбуком, і, помітивши Олівію, усміхнувся, що їй хотілося вірити було добрим знаком. «Олівія, дякую, що прийшла. Я не був упевнений, що до від'їзду матиму час приїхати до університетського містечка. Будь ласка, сідай». Адам вийшов з кімнати, мабуть збирався стати під душ. Олівія відчула, як прискорився її пульс. Тому вже вирішив. За кілька хвилин її долю буде визначена. Можеш мені дещо пояснити, запитав він і розвернувши до неї екран ноутбука, вказав на одне з надісланих нею зображень. Хочу впевнитись, що правильно розібрався в твоїх протоколах. Адам повернувся за 20 хвилин із мокрим волоссям і одягнений в одну із своїх 10 мільйонів чорних хендлі, яка трохи відрізнялась, але, як і всі інші, ідеально йому пасувала. Олівія саме закінчувала пояснити проведені нею РНК-аналізи, а Том у свою чергу робив нотатки в ноутбуку. «Олівія, коли закінчите, я відвезу тебе до університетського містечка», – запропонував Адам. «Мені, однак, туди їхати». «Ми готові», – відповів Том продовжуючи друкувати. «Вона вся твоя». Ох, Олівія кивнула і боєсько встала. Том ще не оголосив свого рішення. Він поставив багато цікавих, доцільних запитань стосовно її проєкту, але нічого не сказав про своє бажання співпрацювати з нею наступного року. Його мовчання означало «ні». Але він не хотів говорити цього домі її хлопця. Він ніколи не вважав, що її робота варта фінансування. Може, через дружбу з Адамом він лише робив вигляд? «Адам казав, що Том не такий, але якщо він помилявся і...» «Ти готова?» – спитав Адам. Вона взяла свій рюкзак, що сила зберігаючи спокій. З нею все добре, нічого страшного не сталося, вона поплаче пізніше. Звісно, вона хитнулась на підборах і востаннє поглянула на Тома. На жаль, він не зводив очей з екрану ноутбука. Томе, до побачення, було приємно познайомитись, щасливо доїхати». «Навзаєм», – відповів він, навіть не поглянувши на неї. Було дуже приємно поспілкуватися. Так, мабуть, це все через розділ прогностики на основі геному, розмірковувала вона, разом з Адамом, виходячи з кімнати. Вона підозрювала, що в звіті забагато недоліків, але як справжня дурепа однаково його не дістала. Дурепа, дурепа, дурепа, треба було доробити, і тепер найголовніше було не заплакати, доки. І Олівія, додав Том. Так. Зупинившись біля дверей, вона подивилась на нього. «Зустрінемось наступного року в Гарварді!» «Їхні погляди нарешті зустрілись! Для тебе є ідеальне робоче місце!» Її голова вибухнула, і разом з тим Олівія відчула, як її зсередини наповнює почуття радості та накриває хвилею щасливої гордості й полегшення. Сила цих почуттів з легкістю могла б причавити її до землі, але завдяки якомусь диву, пов'язаному з біологією, вона втрималась на ногах і навіть усміхнулася тому. «Я вже не дочекаюся», – відповіла вона. У її голосі відчувалися сльози щастя. «Дуже тобі дякую». Він з усмішкою підморгнув їй, мило і підбадьорливо. Олівія ледь дочекалася, щоб вискочити на вулицю і зробити переможний жест, кілька разів підстрибнути і знову ж таки його повторити. «Ти закінчила?» – запитав Адам. Вона обернулася, згадавши, що не сама. Він стояв, схрестивши руки на грудях і барабанив пальцями по біцепсу. Він дивився на неї трохи поблажливо, і їй мало стати ніяково, але вона просто не могла стриматись. Олівія кинулась до нього, і що сили обійняла, і навіть заплющила очі. Він мить повагався, а потім обхопив її руками. «Вітаю!» – прошепотів він в її волосся. І Олівію знову захотілося розплакатись. Вони сіли в автівку «Пріус», що її зовсім не здивувало, і всю дорогу до університетського містечка Олівія не могла всидіти на місці. «Він бере мене! Він сказав, що бере мене!» «Якби він цього не зробив, він був би ідіотом!» – м'яко усміхнувся Адам. «Я знав, що він погодиться!» «Він тобі казав?» Її очі розширилися. «Ти знав і нічого не сказав?» «Він не казав. Ми на цю тему навіть не розмовляли!» «Та ну!» – вона нахилила голову і розвернулася на сидіння, щоб краще його бачити. «Чому?» Негласна угода, щоб не спричинити конфлікт інтересів. Точно. Дійсно, це було логічно. Близькі друзі та дівчина. не справжня дівчина, якщо чесно. Я можу до щось запитати? Вона кивнула. У США дослідженнями раку займається багато лабораторій. Чому ти обрала Томову? Чесно кажучи, я не обирала. Я написала кільком людям, двоє з них з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, а це набагато ближче за Бостон, але там єдиний, хто відповів. Вона відкинула голову на сидіння. Їй вперше спало на думку, що згодом вона залишить своє звичне життя на цілий рік. Її спільно з Малкольмом квартиру, її вечори з Ань, навіть Адама. Олівія миттєво відкинула цю думку. Зараз вона не готова була з цим розбиратись. До речі, чому професори ніколи не відповідають на листи студентів? Бо щодня нам надходить близько 200 листів, і здебільшого це «Чому я отримав трійку з мінусом?» На якийсь час він замовк. Пораду на майбутнє, нехай замість тебе надсилає листи твій науковий керівник. Вона кивнула і взяла це до уваги. Хоча я рада, що з Гарвардом спрацювало. Це буде щось неймовірне. Там дуже відомий, і я в його лабораторії зможу провести безліч аналізів. Я 24 години на добу, 7 днів на тиждень проводитиму дослідження. І якщо результати виявляться такими, як я й очікую, то я зможу опублікувати їх у популярних журналах. І навіть за кілька років почати клінічні випробування. Вона відчувала натхнення. Гей, тепер ми з тобою разом із ним співпрацюватимемо. Я вже не кажу про те, що ми з тобою найкраща фальшива пара. Олівія дещо спала на думку. А чого стосується вашій стомом грант? Клітинних автоматів, без використання решітки? Він кивнув Вау, це круто. Цей проєкт найцікавіший з поміж усіх, над якими я працював, та ще й у потрібну мить отримав грант. Тобто, від замок, змінюючи смугу. Він не схожий на мої інші гранти, здебільшого генетика. Звісно, це все цікаво, але зрозумій мене правильно продовж десяти років працювати майже над одним і тим самим це перетворилось на рутину. Тобто тобі набридло? До нестями. Я навіть збирався працювати в промисловій галузі. Олівія ахнула. Проміняти науку на промисловість здавалось їй остаточною зрадою. Не хвилюйся. Адам усміхнувся. Тому рятував становище. Коли я розповів, що дослідження втратили свої чари, ми з ним обміркували кілька нових напрямків, знайшли те, що цікавило нас обох, і написали заявку на грант. Олівія відчула до Тома вдячність. Не лише тому, що він збирався врятувати її проєкт, а й тому, що завдяки йому залишився Адам, і в неї з'явилась можливість з ним познайомитись. Гадаю, повернення на від роботи це чудово. Так і є. Наука забагато вимагає від тебе, а віддає лише крихти, тож дійсно важливої причини залишатись зацікавленим доволі складно. Олівія неуважно кивнула. Їй таке вже хтось казав. Схожим був не лише зміст, а й сам добір слів. І тут нічого дивного, теж саме казав і той хлопець, якого вона два роки тому зустріла вбиральні. Наукове середовище дуже вибагливе і невдячне. Єдине, що має значення – це наша причина займатися наукою. І ось вона повинна бути справді важливою. Раптом в неї з'явилось відчуття, наче склався пазл. Глибокий голос, темне кучеряве волосся, лаконічна чітка манера розмови. Невже той хлопець із вбиральній Адам? Ні, це неможливо. Той хлопець був аспірантом. Хоча невже він і справді це казав? «Ні, ні, він казав, це моя вбиральня, і що він тут уже шість років, і нічого не казав про захист кандидатський». «Неможливо, неможливо, цього не може бути!» – це можна було б сказати і про неї з Адамом. «О, Боже, а якщо вони дійсно зустрілись два роки тому?» «У всякому разі він, імовірно, навіть цього не пам'ятає. Напевно, Олівія нічого собою не являла, вона хотіла б у нього запитати...» Але навіщо? Він навіть і гадки не має, що та п'ятихвилинна розмова була дуже потрібним Олівії поштовхом, що вона згадувала про нього всі ці роки. Олівія згадала свою останню фразу «Можливо, наступного року ми знову зустрінемось». І якби ж вона тільки знала, Олівія відчула, як її сповнює якесь тепле і приємне відчуття, саме в тій частині душі, яку вона оберігала найбільше. Від погляду на Адама це відчуття ставало більшим, гострішим, навіть теплішим. «Ти, – подумала вона, – ти просто най... найгірш, найкращ». Олівія засміялась і похитала головою. «Що таке? – здивовано запитав він. «Нічого, – вона всміхнулась. Нічого. Гей, а знаєш що? Нам треба випити кави, щоб відсвяткувати». «Відсвяткувати що?» «Все! Твій грант! Мій рік у Гарварді! Які чудові у нас із тобою фальшиві стосунки!» Можливо, пропонувати таке вона не мала права, адже за угодою наступна спільна кава мала бути лише завтра, але минулої середи вони провели разом лише кілька хвилин, а з вечора п'ятниці Олівія разів з 30 забороняла собі писати йому повідомлення, до яких йому однаково байдуже. Йому не потрібно було знати, що він мав рацію, і проблеми її з Вестернблоті дійсно були через антитіло, і він ніколи б не відповів їй о 10 годині суботнього вечора, коли їх донесцями хотілося дізнатися, чи він в офісі, і надіслати повідомлення «Привіт!» чи зайнятий, яке вона двічі писала і двічі ж видаляла. І була справді рада, що не відіслала йому ту статтю в «Оніон», де йшлося про порадище за захисту від сонця. Можливо, вона не мала права його запрошувати, але сьогодні був визначний день, і їй хотілося відсвяткувати у його компанії. Він задумливо прокусив внутрішню поверхню щеки. А це дійсно буде кава чи ромашковий чай? Залежить. У тебе знову кепський настрій? Так, якщо ти збираєшся замовляти ту гарбузову гедоту. Вона закотила очі догори. У тебе взагалі немає смаку. У її телефоні дзвекнуло нагадування. І також варто навідатись в Грибочело, а вже потім по каву. Мож його брів закралася вертикальна зморшка. Боюся навіть спитати. Грибочело? Повторила Олівія, хоча було зрозуміло, що це не допомогло, адже зморшка стала глибшою. Масова вакцинація проти грипу для викладачів, персоналу та студентів. Безкоштовно. Адам зробив гримасу. І це назвали грипочела? Так, на честь фестивалю. Коачела. Судячи з виразу на Адамовому обличчі, він і гадки не мав про що йдатися. Тобі що, емейли про таке не надходять? Їх проводили уже п'ять разів. У мене чудовий спам-фільтр. Олівія нахмурилася а він блокує емейли зі Стенфорду, цього не повинно бути. Він має відсортовувати важливі повідомлення від адміністрації, студентів і… Адам підняв одну брову. Так, дійсно. Не смійся, не смійся, йому не треба знати, наскільки тобі з ним весело. Що ж, треба й нам провакцинуватись. Мені не треба. Ти вже вакцинований? Ні. Я впевнена, що вакцинація обов'язкова для всіх. Адам знизав плечима, натякаючи, що він не всі. Я взагалі не хворію. Сумніваюся. Не треба. Ти гриб даремно недооцінюєш. У ньому немає нічого серйозного. Для таких, як ти, це серйозно. Як я? Ну, знаєш, для людей певного віку. Повертаючи на стоянку університетського містечка, він усміхнувся кутиками губ. Нахаба. Ну ж бо! Вона нахилилася і потикала пальцем його біцепс. Вони вже так багато разів торкалися одне одного. У всіх на очах, на одинці. У цьому не було нічого дивного. Навпаки, дотик відчувався приємним і цілком природним. Як коли вона торкалася Ань або Малкольма. Ну, ми разом провакцинуємось. Він мовчки паркувався на невеличкому вільному клаптику стоянки. Олівії б на такий маневр знадобилось щонайменше дві години. У мене немає часу. Ти щойно погодився випити зі мною кави, тож трохи часу в тебе є. Він припаркувався менш ніж за хвилину і стиснув губи, зберігаючи мовчання. «Чому ти не хочеш вакцинуватися?» Олівія підозріло подивилась на нього. «Ти хтось на кшталт антиваксера?» «Ого, от якби поглядом можна було вбити!» «Добре», – нахмурилась вона. «Тоді чого?» «Воно того не варто!» «Він що, нервував? І ледь помітно кусав губу?» Це всього 10 хвилин. Вона смикнула його за рукав сорочки. Ти зайдеш, вони просканують твою університетську перепуску і вкорять вакцину. Промовляючи останнє слово, вона відчула, як його м'язи скам'яніли в неї під пальцями. Легше легкого, і найкраще в цьому те, що весь наступний рік ти не хворітимеш. Узагалі. Ой, Олівія затилила долоний рот. Що? Боже мій! Що? Ти. «О, Адаме! Що? Тебе лякають голки?» Він завмер. «Взагалі!» І навіть припинив дихати. «Мене голки не лякають!» «Нічого страшного!» – промовила вона, як могла заспокійливо. «Я знаю, скільки! Тут цілком безпечно і для тебе, і для твого страху голок!» «Це не страх!» «Я розумію, голки дійсно здатні налякати. Це не боятись, це нормально!» «Я не боюся», – повторив він з упертістю і відвернувшись, прочищаючи горло, почухав собі шию. Олівія стиснула губи, а потім відповіла. «Що ж, а я раніше боялася». Він кинув на неї здивований погляд, і вона продовжила. «У дитинстві моя...» – тепер їй довелось прочищати горло. Під час уколів моя мама завжди міцно тримала мене в своїх обіймах, інакше я занадто капризувала, і їй навіть довелося підкупляти мене морозивом. Але проблема була в тому, що я вимагала його одразу після уколу. Вона засміялася, тож перш ніж піти зі мною до лікаря, вона купила морозовий сендвіч, і коли нарешті я була готова його їсти, виявилося, що воно в сумці розтануло і створило такий безлад, що... Дідько, їй знову кортілося заплакати на очах Адама. Знову. «Схоже, вона була милою», – промовив Адам. «Так, була. І щоб розставити крапки над «і», – голок я не боюся», – повторив він. Зараз його голос був м'яким і теплим. Вони просто неприємні. Шмургонувши носом, вона подивилась на нього. Їй донестями хотілося його обійняти, але нещодавно вона вже робила це, тож доведеться обмежити… Плесканням по його руці. «О!» – він кинув на неї нищівний погляд. «Не треба мені окати!» «Чарівно!» – він був чарівним. «Ну, вони дійсно жахливі! Спочатку тебе протикають, а потім іде кров, відчуття від цього фу!» Вона вийшла з машини і почекала, поки він теж вийде. І коли він до неї наблизився, заспокійливо усміхнулася. «Я розумію!» «Правда?» – підозріло запитав він. «Так, вони жахливі!» Так і є. У його голосі й дощі відчувалась недовіра. І страшні. Вона взяла його під руку і потягнула в напрямку тенту з написом «Грипочела». Але тобі доведеться з ними впоратись. Заради науки. Я забираю тебе на вакцинацію. Я не підлягаю обговоренню, Я триматиму тебе за руку. Мені не треба, щоб ти тримала мене за руку, адже я нікуди не піду. Але він йшов. Він міг би зупинитись, і Олівії не вистачило сили, аби зрушити його з місця і кудись притягти. І все ж таки. Вона дозволила руці сковзнути і схопити Адама за зап'ясток. «Ти йдеш?» «Будь ласка!» Він мав дуже нещасний вигляд. «Не змужуй мене!» «Він був таким милим!» «Це для твого здоров'я, і для здоров'я всіх літніх людей приблизно твого віку, і навіть старших за тебе!» Він зітхнув переможений. «Олівіє!» Ну ж бо, може навіть пощастить, і нас помітить завідувач кафедри, а потім я куплю тобі морозиво сендвіч. А за це морозиво платитиму я? – приречено запитав він. Імовірно. Хоча забудь, тобі, мабуть, і морозиво не подобається, як і всі інші приємності нашого життя. Вона йшла задумливо кусаючи губу. Може, в кафетерії знайдеться трохи сирої броколі? Я не заслуговую напередодні вакцинації на всі ці вербальні образи. Ти молодець, навіть незважаючи на те, що в тебе зараз трикатимуть великою поганою голкою. Вона осяйно всміхнулась. Ти нахаба, і все ж таки він продовжував за неї йти. Це була десята година ранку, на початку вересня. Сонце стояло так високо і добраче пропікало олів'ю крізь бавовніну сорочку. А листя амбрового дерева зберігало свій зелений колір, без будь-якого натяку на жовтіння. Літо цього року відрізнялось від кількох попередніх. Здавалося, воно взагалі не збирається закінчуватися, і триватиме й у вересні. Сьогодні в університетському містечку відчувався спокій, а незвична для Стенфорду атмосфера хаосу. Тож, мабуть, студенти ще дрімали на ранкових лекціях або у власних ліжках. А Олівія. Олівія вже мала лабораторію, у якій працюватиме наступного року. Те, до чого вона прагнула з 15 років, почало справджуватися. Кращого й годі бажати. Вона усміхнулася, вдихаючи запах квітів і тихесенько наспівуючи собі під ніс. Адам ішов поруч із нею, її пальці, зіскользнувши з його зап'ястка, зімкнулись на його долоні. Розділ 10. Гіпотеза Якщо я закохаюся, то нічого доброго з цього не вийде. Нокаутована миша тривалий час висіла на дроті, і це, враховуючи її генну модифікацію, було неможливо. Олівія насупилася і стиснула губи. Це була та сама, відсутня і важлива ДНК. Усі білки з дроту було видалено, тому вона й не мала протримати стільки часу. Сенс полягав у тому, щоб знищити ті дурнуваті гени. Екран її телефона блимнув, і вона кинула на нього погляд. Вона змогла побачити ім'я відправника – Адам. Але не зміст надійсно на оповідомлення. Це була середа. 8.42 ранку. Тому перше, що їй спало на думку, він збирається відмінити їхнє фальшиве побачення. Ймовірно, Адам вирішив, що оскільки він учора дозволив Олівії обрати йому морозиво сендвіч після грипочели, яке вона могла з'їсти сама чи разом із ним, то сьогодні зустрічі на каву вже не буде. Можливо, не варто було змушувати його сідати з нею на лавку і перераховувати марафони, у яких вони брали участь. І, мабуть, вона зайшла надто далеко – коли схопила його телефон, завантажила туди її улюблений застосунок для бігу і навіть підписала на свій аккаунт. Він здавався задоволеним, але, може, їй це лише здалося. Олівія кинула погляд спочатку на свої руки в рукавичках, а потім на мишу, що висіла на дроті. «Чувіхо, не варто так старатись!» нахилившись, вона зазирнула в клітку. Миша рухала лапками і била хвостом. «Ти маєш бути на таке нездатна!» а я маю написати про тебе дисертацію, і за це ти згодом отримаєш сиру, а я справжню роботу за справжні гроші. І під час якогось польоту, коли в одного з пасажирів почнеться інфаркт, я з насолодою скажу, «Я доктор, але я не лікар». Миша, писнувши, відпустила дріт і зі стуком упала на дно маніпуляційної клітки. «Ну, годі!» Швидко знявши рукавички, вона розблокувала телефон. «Адам, у мене болить рука». На якусь мить їй здалося, що він використовує це як привід відмінити зустріч, а потім вона згадала, як вранці боліла її власна рука. «Олівія, від вакцини?» «Адам, мені дуже боляче». Вона хихикнула. Вона ніколи не думала, що не таке здатна, але ж саме зараз вона, прикриваючи рот, хихотіла в лабораторії, наче якась дурепа. І її миша не зводила з неї червоних очей, повних осуду і здивування. Олівія швидко відвернулася і знову зосередилась на повідомленнях. Олівія. О, Адаме, мені дуже шкода. Олівія. Може, щоб біль минув, треба поцілувати? Адам. Ти не казала, що воно так болітиме? Олівія. Як мені якось казали, допомога в регулюванні емоцій не входить до моїх робочих обов'язків. У відповідь Адам надістав лише один смайлик, жовту руку з піднятим середнім пальцем, змусивши Олівію усміхати ще ширше. Вона саме збиралась відповісти смайликом, що позначав поцілунок, як раптом хтось вилаявся. Гедота. Вона підвела погляд у дверях лабораторії з висунутим язиком стояла Ань. Привіт, що ти тут робиш? Позичаю рукавички і перебуваю в стані шоку. Чому? нахмурилась Олівія. У нас скінчились рукавички малого розміру. Ань, закотивши очі, зайшла в лабораторію. От чесно, вони ніколи не замовляють достатньо, адже в лабораторії я єдина жінка, а це не означає, що я так швидко міняю рукавички. Ні, що тебе шокувало? Ань зробила гримасу і взяла серед олівійних речей дві пурпурові рукавички. Те, як ти закохана в Карлосена. Не заперечуєш, якщо я візьму кілька пар. Що ти маєш... Змургнула Олівія, не випускаючи телефон з рук. «Ань що, з'їхала з глузду? Я в нього не закохана!» «Ну-ну, звісно!» Ань припинила розпихувати рукавички по кишенях і нарешті глянула на схвильовану Олівію. Її очі розширилися. «Я просто пожартувала, у цьому немає нічого гедотного. Коли я пишу Джеремі, мабуть, маю такий самий вигляд. І, чесно кажучи, це доволі мило, що він тобі настільки подобається!» Але ж це не так, не подобається. Олівія почала панікувати. Я не... це просто... Ань стиснула губи, наче бажала приховати усмішку. Добре, як скажеш? Ні, я серйозно, ми просто... Чувіхо, все добре. Ань говорила хоч і емоційно, але переважно заспокійливо. Просто ти така неймовірна і особлива, і, чесно кажучи, я обожнюю тебе найбільше на світі. Але іноді мене непокоїло те, що про твою неймовірність знатимемо лише ми з Малкормом, ну до сьогодні Але тепер я буду спокійна, адже бачила вас із Адамом разом На пікніку, і на стоянці, і всі інші рази Ви такі закохані, я просто в захваті, це так мило Лише той перший вечір був винятком, додала вона Я маю на увазі, що от тоді було незручно Олівія застигла Ань, все зовсім не так. Ми просто зустрічаємося, просто проводимо разом час, знайомимось одне з одним. Мене. Добре, добре, як скажеш, Ань знизила плечима, явно не повіривши жодному її слову. Та й мені вже час повертатись до бактеріальної культури. Я зайду до тебе під час перерви. Олівія повільно кивнула, спостерігаючи, як її подруга йде до дверей. І коли Ань раптом зупинившись, обернулася і серйозно подивилась на неї, серце Олівії пропустило удар. Ол, я просто хочу, щоб ти знала. Мене дуже хвилювало, що тобі буде боляче через мої стосунки з Джеремі. Але тепер усе добре. Тепер я знаю, який у тебе вигляд, коли... Що ж, Ань ніково усміхнулась. Якщо хочеш, я цього не казатиму. Вона помахала рукою і пішла, а Олівія, так і не вирухнувшись, мовчки дивилася її вслід. Потім перевела погляд на підлогу і різко опустилась на сілець позаду. І єдине, про що вона могла думати – це дідько. Звісно, це не кінець світу, може стати що завгодно, навіть найкращі люди закохувалися. Ань сказала про кохання. О, Боже, вона сказала про кохання у людей, які мали фейкові стосунки. Це нічого не означає. «Однак трястя, трястя, трястя!» Зачинивши кабінет, Олівія впала в крісло і сподівалася, що сьогодні її однокурсники не з'являться в лабораторії до 10 години ранку. «Це вона всьому винна! Це все її дурнуваті вчинки!» Вона знала, знала, що почала вважати Адама привабливим. Вона знала про це майже з самого початку і однаково продовжувала з ним розмовляти. Хоча вони про це навіть не домовлялися. І чорт його забирай, чому він не такий, як вона очікувала?